і, насипавши зерно, в труни бігом принесуть на зернопункт йому до ніг. Поклоняться на додачу. Постанова є і виконай. Вона в портфелі, під мідяними закладками, коло колоруки. Дужча, ніж ваша вперше. На прийомі в столиці один з групи, зготованої до виїзду, спитає, що коли селяни вмиратимуть, противлячись хлібоздачі? Керівник, який досі поскіпано жовтів, зміною суворо офіційно державця і стримуно ворушив руку, випускаючи з-під посмоктуваних вусів камінно-повільні речення, тот ципнувся і відкрив губи в такий вищер, що отроходіна пройняло остилістю. Нечисто. Метнулася думка про хазяїна, очі якого оглянули потім спинені з родістю, ніби земносердна істота старвани, оживши, крізь них загрозилась. Отриходін від недовір'я до власного враження зразу ж погасив думку. Боявся за переступ у самосвідомості і слухав відповідь як канон на гранітній сторінці. Взяти хліб з мертвих. Весь. Шана до вождя безмежна. Френч замовлено, як в нього. Викрій пів фронтовий і зеленкавість. Бо справді війна. Він знає, хоч і зневажливо слухають хліброби, але налякані. Подумаєш, царі, жуки з поскорузлими мізками, а глядять, як шляхта. На кого з підвищення, ніби драматичного кону, видно їх обличчя? Всюди вирази гострої відрази, очі з огниками, тривога і похмурість її по залі, дехто збайдужив. У погляді одного, що біля вікна, вражає докір з фосфоричною гіркотою свічення, від якого трудно відхилитись, трияти, притаєний. З індусів. Навколо таких, як правило, гніздиться опір, отроходям звично зв'язуючи вислови, придивляється до видовженого обличчя в різкі світлотимі з вікна, брови підняті, ніби здивовано, хіба відтерпеливості, очі сірі, трішки блакитності, терпких посвітах. Щось захоплюючи горючістю рухнулося отроходіно на серці, і він скипає. Говорить суворо в очі коло вікна. Мирон Данилович стояв, як до стовпа прикутий. З вигляду – середовий чоловік і в прізвищі сільська звичайність – катранник. Враження буденності підсилено, бо небритий. В неділю схопили нагло. Череп вимірився в височину з залисками, що колорусявої чуприни біліли над опалністю чола і видовженого обличчя. Аж сивими на дні западин виглядають очі, хоч вони з проголобінню, приціненої від брів, мов землистого тону, як і вуса, опущені крайцями вниз. Сатинову сорочку, колись темно-синю, а тепер білясту, з рештками початкового барвлення біля коміра, Закривав піджак неозначимої сірості, як буває на старих стернях під час обложного дощу. Катранникові видно вікно. Стоїть під вода. Кінь зіпрілий на приязі коло штахетин. намагається поміж ними вхопити баделину. Ловить, повертаючи голову і посилаючи в протулену попелясті губи. Вже ми, як той кінь, Знов мучиться думкою Мирон Данилович. Прикрутила партлінія, бур'янця невхопим. вхопим. Дітки принесли як часом соняшники під грозою, що напівнеба нависла і цілить стрілями в беззахисний збір. Грозить обома руками отроходін, говорячи, а його широкий золотий зуб, відтінений щербинкою поруч, аж жевріє, одночасно з товстими скельцями окулярів без оправи, при самих металічних зачіпцях. Долонями вдарив об стіл з огнистою накривкою. Зробимо, як з ворогами, в раді невиконання. Відповідатимуть і сім'ї за стих скеля.